Розділ 11. На порозі. Через два дні, перетнувши на веслах довге озеро, вони війшли до Бестриці. І тепер їм стало видно самотню гору, що похмуро височила просто попереду. Течія була сильна. І пливли воним повільно. Надвечір третього дня кількома милями вище по ріцій, вони висадилися на її лівому, тобто західному, березі. Тут уже чекали прислані їм на зустріч люди, на конях, із харчами, усім необхідним, та осідлені понями. Гноми якомога більше нав'ючили на пони, а решту склали про запас у наметі. Але ніхто з озерних людей не схотів залишитися з ними бодай на одну ніч, так близько біля підніжжя гори. «Ні за що в світі, доки не збудеться те, про що співається в піснях», – заявили вони. У тих диких краях легше було повірити у дракона, ніж у Торіна. Намет із припасами навіть не треба було вартувати, бо навколишні землі були спорожнілі незаселені. Тож кінний ескорт залишив наших мандрівників і швидко поскакав понад рікою береговими стежками хоч уже насувалася ніч. Вона видалася холодною та незатишною, і мандрівники занепали духом. А наступного дня рушили далі. Баліни Більбо їхали позаду. Кожен ведучий важко нав'ючи на опоні. Інші їхали попереду, вибираючи шлях на маня, бо стежок не було. Вони прямували на північний захід, навскоси від бістриці, невпинно наближалася до величної вершини гори, що зіймалася з південного боку. То була виснажлива путь, тиха і скраблива, ні сміху, ні пісень, ані звуків арк. А горді надії, які заронили в їхні серця старі пісні, чуті над озером, згасли, розчинившись у безпросвітній тузі. Вони знали, що наближаються до кінця мандрівки і що цей кінець може бути жахливим. То була сувора і безплідна земля. Хоча колись, за словами Торіна, вона бияла зелені. Трави було зовсім мало. Невдовзі не стало ні дерев, ні кущів. Лишилися самі тільки потріскані та почорнілі ліпні. Мандрівники вступали в драконове пустище. А рік тим часом добігав кінця. Усе таки вони досягли відно гори, не зустрівши жодної небезпеки і не побачивши ані сліду дракона, крім пустки, яку він випалив навколо сою лігла. Гора лежала перед ними темна та німотна і підносилася дедалі вище. Перший привал улаштували на східному схилі Великої Південної Відноги який завершувався шпилем, що звався Кручий Бескет. Там була стара вартівня, але вони не наважилися пробратися до неї. То було дуже ризиковано. Перш ніж вирушити на пошуки західних віднох гори, де мали бути потайні двері, на які гноми покладали всі надії, Торін вислав уперед розвідників, аби обстежити місцевість із південного боку, де була головна брама. Для цієї мети він обрав Баліна, філі та кілі. Крім того, з ними пішов і біло. Вони попрямували попід безмовними сірими скелями до підніжжя кручого бискету. Там текла річка, яка, роблячи велику петлю в долині, де стояло колись місто діл, стрімко та шумно збігала з гори в озеро. Її крутий берег був голий і скелястий, і з нього. Поверх вузької смужки води, що пінилася та вирувала поміж численних валунів, вони змогли побачити в широкій долині, затінені від ногами гори, сірі руїни старовинних будинків, мурів і веж. «Це все, що залишилося від долу», – промовив Балін. За часів, коли в місті дзвонили всі дзвони, схили гори, зеленіли лісами, а захищена ними долина була родючою та принадною. Розповідаючи про це, він виглядав водночас і печально, і грізно. В день, коли об'явився дракон, Балін був одним із сторінових супутників. Вони не наважилися йти далі вздовж річки, в бік брами, натомість обігнули південну відногу, залягли за валуном і, визирнувши за нього, побачили темний, Схожий на пащу печери пролам у великій прямовисній скелі поміж відногами гори. Звідти вибігала бестриця, і звідти ж виривалася пара і темний дим. У довколишній пустці панував безрух. Рухалися тільки пара і вода, та ще часом пролітала зловісна чорна ворона. Тишу порушував тільки шум води на кам'яних порогах і різке каркання. Балін здригнувся. Вертаймося, сказав він. «Нам тут нічого робити, і мені не подобаються ці темні птахи. Вони скидаються на шпигунів злої сили. Дракон і досі живий, а значить, він десь у підземеллях під горою. Принаймні, про це свідчить дим», – озвався Гобіт. «Дим і ще нічого не доводить», – підказав Балін. «Хоча я не сумніваюся, що ти маєш рацію». Дракон може часом і вилетіти або причаїтися на схилі. Проте дим і пара, гадаю, все одно виходитимуть із брами. Напевно, під земелля повнію смердючих випарів. У полоні таких похмурих думок, у супроводі ворон, які безперестанку каркали над їхніми головами, вони верталися до табору, ледве плечачі ноги. Ще в червні. Вони гостювали в чудовому домі Елронда. І хоча осінь зараз щойно хилилася до зими, здавалося, що той приємний час відділяла від них ціла вічність. Вони були самі самісінькі посеред загрозливої пуски, позбавлені будь-якої надії на допомогу. Їхня подорож наближалася до кінця. Але їм здавалося, що зараз вони далі, ніж будь-коли, від мети своїх пошуків. Усім бракувало наснаги. Як не дивно, у пана Торбина її лишилося більше, ніж у решті. Він часто позичав у Торіна мапу і розглядав її, розмиковуючи над значенням ру і місячних літер, які прочитав Елронд. Саме Гобіт спонукав гномів почати небезпечні пошуки по дверей на західних схилах. Тоді вони перемістили табір до довгої тіснини, вущої, ніж велика південна долина, де з-під брами витікала ріка, та облямованої нижчими від ногами гори. Дві з них простягалися на захід, відходячи від основного масиву довгих, крутобоких пасом, які спадали в рівнині. Тут на західному боці було менше слідів драконових пліндрувань і ціліло, Трохи трави для їхніх полей. З цього західного табору, який цілий день, аж доки сонце починало хилитися до лісу, затіняли скелі урвища, вони щодня вирушали маленькими загонами на пошуки стежки, яка обвела схилом у гору. Якщо вірити мапі, десь вище над урвищем, у яке впиралася тіснина, мав бути потайний хід і день по дню вони поверталися до свого табору ні Але врешті-решт вони несподівано знайшли те, що шукали. Одного разу, нишпорячи в тісненні, Філю, Кілі та Гобід подряпалися на скелі, безладно нагромаджені в її південному куті. Десь опівдні, півдні, повзаючи за великим каменем, який стояв сам, ніби стовп, Більбо надибав щось подібне до грубих сходинок, що вели нагору. З хвилюванням піднявшись ними, він знайшов разом із гномами сліди вузької стежки, які то губилися, то знову з'являлися. Ця стежка привела їх на гребень південної відноги, а відтак на вузький карниз, який тягнувся довкола гори на північ. Глянувши вниз. Вони побачили, що стоять на вершечку скелі, під якою лежить тіснина, а там їхній табір. Не порушуючи тиші, тримаючись за стрімку скелі праворуч, вони просувалися вервечкою по карнизу. Аж раптом скеля розчахнулась, і їм довелося звернути на маленьку тераску з високими стінами, зарослу травою, тиху та спокійну. Хід сюди не можна було побачити ні знизу, через навислі скелі, ні згори, бо він був такий вузький, що скидався на темну тріщині, не більше. То не була печера. Вгорі виднілося небо, але пласка скеля, що зіймалася в глибині, ближче до землі, була така гладенька і прямовисна. Ніби тут попрацював муляр, однак без помітних щелин чи стиків жодного сліду одвірків, поперечини чи порога, жодного сліду засуву, клямки чи замкової шпарини. І все ж ні гноми, ні більбо не сумнівалися, що нарешті знайшли саме ті заповітні двері. Вони навалювалися на них, вхали їх і штовхали. Вони благали їх зрушитися. Вони промовляли уривки заклинань що відчиняють будь-які двері. Але скеля навіть не поворухнулася. Урешті-решт, виснажені, вони відпочили на траві поблизу, а надвечір почали спускатися донизу. Тієї ночі в таборі панувало загальне збудження. Зранку мандрівники готувалися здійснити ще одну виправу. Тільки Бофура та Бомбура залишили вартувати поні, припаси, привезені від ріки. Інші проминули тіснину і почали підійматися новознайденою стежкою до вузького карниза. Ним годі було пронести клунки і пакунки, такий вузький він був, а від прірви з гострими скелями на дні, що зривалися під їхніми ногами метрів на 50 униз, аж подих перехоплювали. Але кожен із них щільно обв'язався круг пояса добрячим шматом мотузки, і так вони нарешті щасливо досягли маленької трав'янистої тераски. Тут вони облаштували свій третій табір, затягнувши все необхідне нагору за допомогою мотузок. У той самий спосіб вони могли час від часу опускати вниз одного з найспритніших гномів, скажімо Кілі, щоб обмінятися новинами з дозорцями, чи змінити Бофора, коли його підіймали до вищого табору. Бомбур не хотів підійматися нагору ні на мотузці, ні стежкою. «Я надто огрядний, аби лізти на стінку, як муха», сказав він. «У мене запаморочиться голова, наступлю собі на борду, і тоді вас знову стане 13, та й мотузки не витримають моєї ваги». На його щастя, нічого з цього не справдилося, як ви самі побачите. Тим часом, деякі гноми Дослідили карниз далі за тераскою і виявили стежку, що вела все вище і вище вгору. Але вони не ризикнули заходити нею надто далеко. Та й великої користі з того не було Там у горі панувала тиша, яку не порушував жоден звук. Не чути було й ташиного крику, а лишень вітер свистів у тріщинах поміж каміння. Вони говорили притишину, не гукали й співали, бо за кожною скелою могла чігати небезпека. Інші гноми, заклопотані розгадуванням таємниці дверей, щоразу зазнавали невдачі. Вони були надто нетерплячі, щоб зважити на руни чи місячні літери. Натомість невтомно намагалися з'ясувати, де саме на гладенькій поверхні скелі сховано двері. Вони прихопили з озерного міста Кайла і різноманітні інструменти і спершу спробували скористатися ним. Та коли вони вдарили об камінь, держаки розкололись і мало не повикручували їм руку, а сталеві насадки поламались або ж погнулись, мов свинець. Їм стало зрозуміло, що Рудокопські прийоми висилі чарів, які замкнули ці двері, а ще їх налякало гучне відлуння. Більбо сидів на порозі самотній і пригнічений. Насправді це, звісно, був ніякий не поріг. Але вони зазвичай жартома називали маленьку трав'янисту тераску між кам'яною стіною та проламом у скелі порогом, згадавши слова Більбо, сказані давним-давно під час неочікуваної гостини в Гобідській нурі. Мовляв, вони можуть посидіти на порозі, Доки щось та спаде їм на думку. Ось вони й сиділи та думали або ж безстійно блукали довкола, все похмурніючи, похмурніючи. Мандрівники були, трохи піднеслися духом, коли знайшли стежку, але тепер знову похнюпилися. І все ж їм не хотілося усе кидати й забиратися геть. Зараз його гобід був не набагато бадьорішим загномом. Він не бажав нічого робити. Лише садів, притулившись спиною до кам'яної стіни, і дивився крізь пролам кудись на захід, понад скелі, понад безкраї простори, за чорний мур, морок лісу і ген-ген у далечині, де йому часом уважалися розумиті обриси і млистий гір. Коли гноми питали його, що він робить, він відповідав. Ви казали, що сидіти на порозі й думати – це мій фах, не згадуючи вже про те, щоб проникати за двері. Тож я сиджу і думаю. Але боюся, що думав він не стільки про свій фах, скільки про те, що лежало у блакитній далечині, про мирну західну землю і пригірок із його гобіцькою норою. Посеред трави лежав великий сірий камінь. І бідь босумно втуплювався в ньо, чи споглядав великих раликів. Схоже, вони любили цю маленьку затишну тераску з її прохолодними кам'яними стінами. І багатої просто величезною, повільно повзало по стінах, залишаючи гибкий слід. Завтра починається останній тиждень осені, промовив одного дня той. А після осені прийде зима додав Біфур. А потім наступний рік, докинув Двалін, і наші бороди все ростимуть і ростимуть, доки не звісяться зі скелі в тіснену. А тут так нічого й не трапиться. Що поробляє наш зломщик? Оскільки він здобув перстень невидимку і мав би стати найфаховішим майстром своєї справи, мені здається, йому слід би було пробратися крізь головну браму і трохи розвідати, що там і як? Пільбо чув це. ми стояли на скелях над Тераскою, якраз над його головою. І подумав. Світку мій, то ось що їм здається, он воно як. Це ж мені, бідолашному, завжди доводилося рятувати їх у скруті. Принаймні, відколи чарівник нас покинув. Що ж мені робити? Я так і знав, що на сам зі мною трапиться щось жахливе. «Не думаю, що в мене вистачить витрамки ще раз побачити злощасну долину долу. А чого варта брама з її випарами?» Тієї ночі він почувався страшенно нещасним і ніяк не міг заснути. Наступного дня всі гноми розбралися хто куди. Дехто вправлявся в їзді на полі, дехто блукав гірськими схилами. Цілий день більбо похнюплено сидів на зеленій тярасці, Уп'явшись очима, камінь, чи дивлячись скрізь вузький пролам на захід. У нього було дивне відчуття, ніби він на щось чекає. Може сьогодні несподівано повернеться чарівник, подумав він. Коли гобід підводив голову, то бачив невиразні образи далекого лісу. Сонце схилилося до заходу, і на його кронах запалах котів жовтий полиск, ніби проміння. Пронизало останні безбарвні листя. Невдовзі він побачив, як помаранчева куля сонця скотилася до обрію. Він підійшов до проламу. й ураз над краєм землі проступив блідий і тонкий серпик молодика. Саме тієї миті Більбо почув позаду себе різке клацання. Там, на сірому камені, серед трави. Сидів здоровенний дрізд, вугільно-чорний, із блідо-жовтими грудьми, поцяткованими темними крапочками. Клац! То він упіймав равлика і гатив ним об камінь. Клац! Клац! І раптом більбо осяяли. Забувши про небезпеку, він став на карнизі, замахав руками і закричав, кличучи гномів. Ті, що були поблизу, що духу кинулися до нього карнизом, перечіпаючись через каміння і не розуміючи, що там трапилось. Інші кричали, щоб їх підняли на мотузках. Звісно, за винятком бомбура він спав. Більбо швиденько все пояснив усі заніміли Гобід стояв біля сірого каменя, а гноми з розмаяними бородами нетерпляче чекали. Сонце спускалося дедалі нижче, і надії їхні згасали. Ось воно закотилося за смугу червонястих хмар і зникло з очей. Воно ми але пільба стояв нерухом. Молодик западав за обрій, понучило, і раптом, коли надії в них майже не лишилося, крізь просвіт у хмарах вистромився, ніби палець, червоний промінь сонця. Сонячний зайчик ковзнув просто крізь пролам на тераску, упав на гладеньку поверхню скелястої стіни. Старий дріст, який схиливши голову на бік, теж стежив за променем оченятими наместинками, зі свого високого сідола зненацька защебетав. Пролунав гучний тріск. Від стіни, приблизно за три фути від землі, Відпала кам'яна лусочка. На її місці зненацька з'явилася шпаринка. Мерші, аж тремтячі, щоб не прогавити моменту, гноми кинулися до скелі навалилися до неї. Але марно. «Ключ! Ключ!» – закричав Більбо. «Де Торін?» Підбіг Торін. «Ключ!» – не вгавав Більбо. «Ключ, який був при мапі. Давай його сюди, доки не пізвати». Торін виступив наперед, зняв із шиї ланцюжок, на якому висів ключ, і вставив його у шпаринку. Ключ підійшов і повернувся. Клац! Сонячний зайчик ковзнув назад. Сонце сіло, місяць щез. Небо затопило темі. Тепер вони навалились усі гуртом, і поволі частина скелястої стіни піддалася. Прорізались і розширились довгі рівні щілини. Вималювалися двері у п'ять хутів за вишки і в три завшишки, і повільно та беззвучно прочинилися середини. Перед очима в них стояла густа темрява, яка, здавалося, випливала з отвору в гірському схилі, ніби пара, глибока, непроглядна темрява, бездомна паща що западала вниз